Poveștile Șeherazadei Scenariu radiofonic de Costin David Episodul 1. Povestea celor o mie și una de nopți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 Bucuria revederi celor doi frați întinse asupra întregului norod, care se împodobi și în cu cântece și dansuri. E, dar regele șahriarbă găde seamă că fratele lui avea ceva pe suflet. Frățioare, nu știu ce i cu tine? Hai dar răzvăd trupul slăbind și fața îngălbenind. nimic nu te mulțumește, nimeni nu țin în voie și nici o bunătate nu te îndeamnă la mâncare.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 a, pacea și mântuirea Să fie cu tine, frate Și cu tine Pacea și îndurarea lui Alah, frățioare Frățioare Ia uite la el când am plecat de galben și plinde tristare Nimic ba. nu te-nbia Și se vedea că suferi și iată de acum Vesel, mâncând da. cu poftă Da Dar care să fie pricina schimbării da, Ai, spunem mi voi dezvălui doar pricina palorii mele Eh, ascultă,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 atunci prefăte că pleci iar la vânătoare și vin o să privești de la fereastra mea. Uh. Și așa, cei doi fac cură în tocmai după cum au plănuit. Și când șahriară văzu cu ochii lui ce era de văzut, zise. Hai să plecăm în lume să vedem care e soarta noastră, căci nu mai putem avea nicio treabă în împărăție.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 asta Ui, Un efrit îngrozitor. Ura ca o peșteră. Dinții ca niște pietre. Nasul ca un ulcior. E cu adevărat un efrit. Uși, taci, mâine, ține mult. să nu ne simt că va fi sfârșitul nostru. Taci, să o sub copacul nostru. Scoate oracle de cristal. Vai nu se poate. Și deschide miracla. și iese o veceoară. Ce frumusețe! Ce uraza aurie! Da ce vorbești acum cu e fritul. Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, Vreau să dorm puțin în locul acesta, sunt tare ostent, dar când mă voi trezi, vom petrece împreună, cură la căderea ta. Dorm, tu părinte ale friților, dormi, dorm. să-ți fie somnul întăritor și plin de desfătare, eu voi vegea! Ce Fata, ce faci fata? Fata șt, îi păzește somnul. Acum fata se uită în jur, ridică ochii. Pst, pst. Cred că ne-a simțit pe amântuire. Hei, voi de acolo! Coboriți! Și n-aveți frica de acest efrit, căci doar mă atânc și nu simte nimic! Nu, nu, nu, nu! ne de o astfel de încercare primejdioasă Coborâți că vreau să stăm de vorbă! Da. Coborâți mai repede, căci vreau să vă spun povestea da. mea! Nu numai, mai urech, foarte frumoasă! Vreau să vă spun că acest efrit scârbos m-a răpit chiar în noaptea anunții mele de lângă mirele cel juruit.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 Și? Crezi că vei putea să te răzbuni? Nu te teme teamă de mânia lui? Dar eu mă răzbun mereu oh, oh, oh. Și vor să vorbim mai încet să nu-l trezim Vedeți acest săculeț dolofan pe care îl port la briu? Ce credeți că am în el? Hai, acum noi Dumnezeu să știm? Iată! Am 500 de inele cu peceți Ce? Pe care mi le-au dat toți iubiții mei Cu ajutorul cărora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 Va trebui să îmi dați și voi voastre. Până nu se scoală acestei frit în cornora. Da, da, da, da. Hai, hai, hai, hai da. dați-mi-le. ia l și pe al meu. Da. Ești mulțumită? Da, ha. sunt mulțumită. Puteți pleca acum. Da, plecăm. frate. Hai hai. hai, hai să mergem. Rămâi cu bine. Și voi. Bine. La revedere. La revedere. La revedere.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 cât stăpânul nostru se pregătește să moară! <laughs> stăpânul nostru e tare sărac la minte. Da? Eu am 50 de soții și știu să mă descurc cu ele. Dacă mă rauzii, îi dau un sfat: să rupă câteva nuiele țepene de dud și să o zdraven. Până -o, au, -apoi au, au. o să o căi. O să-i mai pun întrebări Neroade, Niciodată! Au, au, au, au, au. Auzind acestea, negustorul urma sfatul cocoșului, și astfel își păstrează viața.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 m chemat? Da, sora ta a dorit să fiți împreună În noaptea asta Ascult și mă supun Vin o să te îmbrățișez, surioară Căci nu știu dacă ne vom mai vedea vreodată Și eu te îmbrățișez cu toată dragostea Doar știi cât de mult Cât de mult te iubesc Dar am o rugăminte, soră dragă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 Vreau să văd dacă laudele tatălui tău n-au fost minciuni. Aici să auzim povestea. Ascult, Marite și mă supun. Trăia odată, mărite regem, un negustor între negustor.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 după ce sfârșit de mâncat curmalele el le strânse sâmburi în mână și îi-a zvârlit cu putere până departe. Și iată că dintr-o dată așa, așa? se ivi un efrit înspăimântător. scoală de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 Cui se cuvine partea lui și să-mi fac diata de moștenire după rândul și să prin jurămâncă spre o dată treaba terminată. Mă voi întoarce aici și vei face cu mine cum ce voia. Bine, te îngădui, dar să nu faci altfel, că va fi vaișamar. Și negustorul, credincios promisiunii făcute, se întoarse înapoi sub copacul umbros ca să-l aștepte pe Efrit. Aici găsi însă trei aici care poposiseră și ei la umbră obosit. Unul era însoțit de o capră, unul de doi dulăi negri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 ai venit, negustorule? M-am grăbit să sosesc și eu pentru a-ți plăti datoria. Firește, că am venit dacă m-am jurat, dar fi milostiv și cruț în viața. Nici vorbă care ar putea să încapă îndurare. O căpetenia regilor e friți și coroana a lor!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 să mă păstrez. Pe Allah Nu o voi ucide Decât după ce voi auzi sfârșitul povestii spune L-a ucise Fritu Sau nu l-a asta. Ați ascultat Poveștile Șeherazadei Episodul 1 Povestea celor o mie și una de nopți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 Cocoșul, Alexandru Georgescu, negustorul, Ion Kelaru, efritul, Valentin Todosiu, fata, Adina Andrei, primul șeic, Eugen Cristea, al doilea șeic, George Ivașcu, al treilea șeic, Florina Anton.